Продав на важкі муки і неволю. Старий почав по тих словах страшно ридати, бив себе немічними руками по голові, дряпав кігтями лице, в одну мить страшно перемінився. Люди хрестилися, їм здавалося, що бачать самого чорта в людській подобі. Згодом старий трохи заспокоївся і говорив далі. Мені легко було вмовити Ониська, щоб він пішов зі мною оглянути місто, якого не знав. Він був цікавий на вдачу і радо придивлявся до всього нового. Ми ходили до самого вечора. Я, щоб не видати мого хвилювання, розказував йому дуже багато. Я хотів сам себе заговорити. Вже геть смеркло, коли ми верталися на квартиру. Зайшли в умовлений провулок. Там вискочило в сутіні кілька розбишак. Впіймали у низьке і зв'язали. Він оборонявся, що сили, та його перемогли. Я стояв, мов закам'янілий. Його повлокли далі. Не забуду ніколи його розпачливого крику. «Рятуй мене, брате, мій граську! Не дай пропасти!» Це були останні слова, які я чув з його уст. Вони без перестанку бринять в моїх вухах. Вони деруть мою душу, мов чортяки кіхтями. А при я чую ще другий голос. «Ти, Юда, продавець! «Проклін на твою голову!» Я втікав з того місця, мов, окаянний. На квартирі сказав нашим людям, що сталося. Вони всі онисько любили і жалкували за ним. Ліг я спати, та мені лише так здавалося, що буду спати. Моє сумління не давало мені хвилинки спокою. Та ніч була для мене гірш пекла. Мені здавалося, що легше тим грішникам у пеклі, що з них чортяки шкіру даруть, ніж мені тоді було». Усю ніч бігав, мов скажений, по своїй кімнатці, стогнав, кричав, мов божевільний. Люди гадали, що я так за побратимом побуваюся, бо ніхто не знав того, що я зробив. За цю ніч я пізнав всю гедоту свого гріха. Пізнав я, що на все життя не буде мені спокою, що вимріяне в моїй душі щастя в подружжі з Гафійкою – це лише мана. І я вирішив усіма силами – Хоч би ціною свого життя спокутувати заподіяне зло, допомагаючи бідним навільникам. Зараз ранку я пішов до своїх спільників, торговців-навільниками. Вони гадали, що я по гроші прийшов і хотіли мені виплатити. Та коли я їм сказав, що двоє їм стільки заплачу, коли мені повернуть у низька, та при тім, як побачили мене схвильованого, мов божевільного, не могли зрозуміти, що зі мною сталося. На жаль... Не могли мені онисько повернути, бо того-таки вечора перепродали його іншим купцям, а ті повезли його зараз у кафу. Я почав страшно плакати, та не лише не взяв решти грошей, а ще покинув їм і ті, що взяв учора. Мені здавалося, що мене ті гроші пекли вогнем, і я хотів їх мерщій позбутися, так само, як кинув Юда Іскаріот срібняки рівняки що взяв їх за Христа. Вернувся я на квартиру, казав своїм людям вартатися додому. Я, мовляв, лишуся, щоб відшукати Ониська. Я забрав усі гроші, що взяв за крам, з собою. Я знав, що без грошей нічого не вдію між невірними. Погнався я в кафу, розпитував скрізь, та дарма. Ониська зараз перепродали і повезли далі, навіть ніхто не знав, куди. Я впав у вітчий, я знав, що не лише брата продав, але й свою душу чортові, і для мене немає вже більше вибачення в Господа Бога. Поїхав я потім у Синоп, до Трапезунта, аж до Царгорода Забрів, і все це було даремно. У цих містах я перешукав усі невільницькі базари. Та коли я не міг спасти проданого брата, треба було придумати, як спасти свою каянну душу. Зайшов я на Атонську гору до святих чонців. Та й тут моя душа не знайшла спокою, я страшно мучився, хотів спокутувати свій гріх, та ніхто не міг мені сказати, куди дорога до мого спасіння, коли моя покута стане повна. Та мені все якийсь добрий голос нашіптував, що я таки попаду на слід жертви мого гріха. Частенько я покидав Святогору і сходив на цей мерзенний світ, що його я зненавидів, та все даремно робив розшуки. Тоді я знову вертався до святих ченців. Тепер натрапив я на старого ченця земляка таки з Києва, і перед ним висповідався. Він мене потішив, що Боже милосердя більше від гріхів усього світу, і коли грішник кається і хоче гріх виправити, то йому не закрита дорога до спасіння. Порадив мені піти між татар і там з усіх сил помагати невільникам. Тоді я взявся знову до купецтва, бо інших засобів у мене не було. Мені велись добре, і я свій увесь прибуток з торгівлі повертав на рятування невільників. Багато я їх викупив з неволі, багатьом допоміг утекти. На Україну я не міг вертатися, навіть не посмів розпитувати про моїх рідних. Це вважав я для себе теж за кару, яку сам на себе наклав. Аж одного разу мені поталанило. Мене ограбували до нитки, мало що не вбили, та мені не було шкода... «Мого ледачого життя. Лише я боявся вмирати, тому що я ще свого важкого гріха не спокутував. Тому я втік з розбишацьких рук».